Azt hiszem, arról jutott eszembe Wesley Bings és az az eset, amikor petárdát dobott a rendelő levélszekrénébe, hogy megláttam azt a londoni rendőrt, aki újjával megfenyegetett egy komiszkölyköt. A petárda éppen a lábamnál robbant fel, amikor végig siettem a hosszú átjáron, hogy ajtót nyissak a csöngetésre. Én pedig nagyot ugrottam ilyettem be. Feltéptem a lakásajtót, és kinéztem az utcára. Üres volt, de úgy rémlett, hogy a sarkon, ahol Robson boltjának kirak üvege visszaverte a lámpafényt, egy pillanatra feltűnik egy futó alatt, és mintha nevetés elhaló hangját hallottam volna. Nem tehettem semmit, pedig tudtam, hogy Vesz ott van valahol. Lemondóan visszabagtattam a házba. Miért üldöz engem ez a könyör? Mit vétettem én ennek a tíz éves fiúnak? Soha sem ártottam neki, mégis egy bosszú hadjárat céltáblája lettem. De talán nem is nekem szólt a dolog. Elképzelhető, hogy valamiképpen a tekintét vagy a társadalmi rendet képviseltem a szemébe, de az is lehet, hogy csak kézre estem. Annyi bizonyos, hogy ideális a lanya voltam olyan apró csínyeknek, mint a becsöngetni és elszaladni, hiszen az ügyfelek miatt én nem kockáztathatom meg, hogy ne nyissak ajtót, ráadásul a rendelő és a műtő is jó messze volt a ház bejáratától. Néha a tető alatti garzonlakásból kellett lemásznom. Minden ajtóhoz vezető útom kész expedíció volt, és felemót fel tudott dühíteni, ha kinézve azt láttam, hogy tisztes távolságban egy apró alak ugrándozik, és pofákat vág felé. A napi üzletmenetet azzal színesítette, hogy szemetet gyömöszölt a levélládába, kitépte a virágokat a keskeny kerságból, amelyet a járókövek között létesítettünk, és sértéseket firkált a kocsimra. Tudtam, hogy nem én vagyok az egyetlen áldozat, hiszen mások is panaszkodtak rá. A zöldséges, akinek eltűntek az almái az üzlet előtti ládából, meg a fűszeres, aki akarata ellenére látta előtt ingyen kekszel. Ő volt a város vásott köke, akihez a legkevésbé sem illett a Vesli név. A szigorú metodista neveltetésének még anyomát se lehetett felfedezni rajta. Voltaképpen semmit sem tudtam a családjáról, csak azt, hogy a város legszegényebb részén lakik, az alvéget ahol a düledező viskók némelyike olyan állapotban volt, hogy ki kellett költöztetni a lakóit. Gyakran láttam őt kószálni a réteken és mezőkön, vagy horgászni a folyó békés kanyarulatában, amikor az iskolába kellett volna lennie. Ha ilyen alkalmakkor észrevett, válogatás nélkül szólt rám gúnyos megjegyzéseit, és ha történetesen vele voltak a cimborái, mindannyian hangosan nevettek a rovásomra. Bosszantó volt, de azzal nyugtattam magam, hogy nem a személyemnek szólt. Felnőtt vagyok, és ennyi elég is, hogy kipécézzem. Vesz kétségtelenül akkor aratta legnagyobb diadalát, amikor leszerelte a rácsot a Szkél szenes tetejéről. A bejárati lépcsőtől balra volt a rács, alatta a meredek rámpa, amelyen a szenesek cipelték le a zsákokat. Nem tudom, hogy ösztönös sugallat vezérelte, de pontosan a Dáróbi fesztivál napján emelte el a rácsot. Az ünnepségsorozat felvonulással kezdődött, amelyet a Haltor rezes banda vezetett, és manzát szobánk ablakán kinézve láttam, hogy már mindenki oda legyűlökezik az utcán. – Nézd csak, Helen! – mondtam. – A trengétől indul a menet. Ott van mindenki, akit ismerek. Helen a vállam fölött átlesve mustálta a fiú és lány meg a veteránok oszűsorát, még a fél a járdákon összezsúfolódva bámészkodott. – Érdekes látvány, nem igaz? –. Menjünk le és nézzük meg az indulást. Lemásztunk a hosszú lépcsőn, és Helen nyomába kiléptem az ajtón. Amint megjelentem a ház kapujába, hirtelen arra lettem figyelmes, hogy az érdeklődés középpontjába kerültem. A járdán átsorgó városiak, akik türelmesen várták a felvonulást, most másfelé fordították a tekintetüket. Kis cserkészek integettem felém a sorból, az emberek pedig mosolyokkal és biccentésekkel üdvözöltek az utca túloldaláról. Tudni véltem, mi jár a fejükbe. Oda néz, kijött a házból a fiatal állatorvos. Nemrég nősült, azok mellette a felesége. Kellemes érzés fogott el. Nem tudom, vajon minden új házas így van-e de én nyugodt elégedettséget és boldogságot éreztem azokban az első napokban. És büszke voltam arra, hogy én vagyok itt az állatorvos, hogy jelentős szerepet töltök be a város életébe. Mellettem a falon ott volt a táblám, fontos szerepem jelképe. Fontos ember lett belőlem. Beérkeztem. Körbe hordozva tekintetemet, teljes mosolyokkal fogadtam a köszöntéseket, időnként kecses mozdulattal integetve, mint egy főrang. Aztán észrevettem, hogy Helennek alig maradt helye mellettem. Hát léptem egyet balra, ahol arácsnak kellett volna lennie, és kecsesen lecsúsztam a pincébe. Drámailyen hangzana, ha azt mondanám, hogy eltűntem elől csak eltűnhettem volna, mert ezzel elkerülöm a további kellemetlenségeket. De csak addig csúsztam lefelé a rámpán, amíg be nem szorultam, míg a fejem és a vállam kimerett a résből. Bemutatom, nagy sikert aratott a közönség körébe. Az egész fesztivál sem versenyezhetett vele. Egy-két közeli arc ilyettséget tükrözött, de az elsőprő reakció a hangos nevetés volt. A felnőttek még csak tartották magukat úgy, ahogy Áva a cserkész látkák és kölykök fogékonyabb közönségnek bizonyultak. Megbontva a sorokat, jobbra-balra dőltek a cagástól, míg vezetőik megpróbálták helyreállítani a rendet. Zűrzavart idéztem elő a Halton rezes bandában is, amelynek tagjai már menetkészen álltak a parádéra. Ha már belekeztek volna a játékba, most abba kellett volna hagyniuk, mert nem maradt bennük annyi levegő, amivel megfújhatták volna a hangszereket. Végül éppen két zenészt a hónom alá, és segített kiszorult helyzetemből. Feleségem nem vett részt a válság megoldásába, én pedig szemrehányó pillantásokat löveltem felé, amikor felfedeztem, hogy az ajtó félfának dőlve törölgeti a szemét. Amint ismét utca szintre kerültem, minden megvilágosodott. A szénport se le a nadrágomról, és igyekeztem hánya vetinek tűnni, amikor észrevettem a széles jókedvébe tomboló vezli binks ami amint diadalmasan rám, majd a pince fölötti lyukra mutat. Egészen közel állt, ott tülekedett a bámézkodók között, és most először vethettem szorosabb pillantást a vadtenkítettő kis manóra, aki a bolondját járatja vele. Önkéntelen mozdulatot tehettem felé, mert egy utolsó rossz indulatú vigyorral eltűnt a tömegbe. Később érdeklődtem iránt a Csak annyit tudott, hogy az apja eltűnt, amikor vezli hat éves volt. Az anyja újra férhez ment, a fiú pedig vele, és most oha apjával él. Úgy alakult, hogy nem sokkal ezután ismét alkalmam adódott a gyerek tanulmányozására. Egy héttel később, amikor nekem még mindig borzolta a kedélyemet ez a kínos eset, arra lettem figyelmes, hogy ott ül egyedül a szobába. Egyedül, pontosabban egy gírhes fekete kutyával az ölébe. Nem hittem a szememnek. Gyakran elképzeltem már a válogatott fordulatokat, amelyekkel egy ilyen alkalommal élnék, de az állat látványa visszatartott. Ha állatorvosi minőségembe fordul hozzám, akkor nem eshetek neki egyből. Talán majd később. Fehér töltöttem és beléptem. Nos, miben segíthetek? kérdeztem hűvösem. A fiú felállt, és a magabiztossággal keveredő és az arcán elárulta, milyen nehezére esett belépnie ebbe a házba. Mm, – Valami baj van a kutyámmal? – motyogta. – Jól van, hozd ide – mondtam, és az átjárón keresztül bevezettem a rendelőbe. – Tedd az asztalra, légy szíves – mondtam, és amint felemelte a kis állatot, arra az elhatározásra jutottam, hogy nem szalasztom el a kínálkozó alkalmat vizsgálat közben oldottan társalogtam a közelmúlt eseményeiről. Semmi gorombaság, semmi font megjegyzés, csak szeliden kóstolgattam a gyereket. Már éppen azt akartam mondani, és minek köszönhetem az ellenem elkövetett csinyeket, amikor jobban megnézve a kutyát, minden másról megfeledkeztem. Nagyobb acska kölyök kutya volt, változatos keverék. Fényes fekete bundája labrador ősre vallott, míg hegyes orra és füle terrierbeütésre utalt. De a hosszú, legyezőszerű farok és a csámpás mellső láb zavarba hozott. Mindent összevéve helyes kis jószág volt, bájosan kifejező pofával. De ami leginkább megragadta a figyelmemet, az a sárgás válladék volt a szemes arcába, a gennyes, nyákos orfolyás és a fényérzékenység, mert a kutya szeme fájdalmasan rándult össze az ablakon beáradó világosságtól. A szopornica klasszikus tüneteit könnyű diagnosztizálni, de nem igen van rá hatásos gyógymód. Nem tudtam, hogy van egy kutyád, mondta. Mióta van meg? Egy hónapja. Egy haverom szerezte a Hartingtoni kutyamenhelyről, és eladta nekem. Értem. Megmértem a lázát, és nem lepett meg, hogy negyven fokos. Mennyi idős? Kilenc hónapos. Bólintottam. A lehető legrosszabbkor. Folytattam a vizsgálat, és is feltettem a szokásos kérdéseket, pedig előre tudtam rájuk a választ. Igen, a kutya egy-két hete valahogy bágyattabb lett. Nem volt igazán beteg, de kedvét vesztette, és néha köhögött. Amíg azonban nem kezdett el fojni a szeme és az orra, addig a fiú nem ijet meg, és nem jutott eszébe, hogy orvoshoz kéne vinni. Pontosan ilyenkor kerülnek hozzánk ezek az esetek, amikor már túl késő. Veszli óvatosan válaszolgatott, lesütött szemmel, mintha azt várná, hogy bármelyik pillanatban meghúzhatom a fülét. De miközben figyeltem őt, minden korábbi harag egyszerébe elszállt belőlem. Közelebbi szemrevételezés után csak egy elhanyagolt gyereknek tűnt a pokolfajzat. Kikandikált a könnyüke a lyukas, piszkos kabátból, foszladozott a rövid nadrágja, de ami igazán szíven ütött, az a mozdatlan kis test savanyú szaga volt. Nem hittem volna, hogy ilyen körülmények között élnek még gyerekek dárobiban. Miután megfelelt a kérdéseimre, összeszedte a bátorságát, hogy ő is előrukkoljon a magáéval. Mi a baja? Egy pillanatig havoztam. Szopornicája van, Vesz. Az micsoda? Hát, egy csúnya fertőző betegség. Egy másik beteg kutyától kaphatta el. És meggyógyul? Remélem, mindent megteszek, ami tőlem telik. Nem voltam képes rászállni magam, hogy megmondjam egy ilyen kisfiúnak. A kutyája valószínűleg meg fog halni. Teleszívtam egy fecskendőt makterin oldattal, amit akkoriban a szopornica szövődményei ellen alkalmaztunk. Nem sokat használt, és még manapság az antibiotikummal se tudjuk igazán befolyásolni a végső kimenetet. A beteg a korai vírusos stádiumba kerül hozzánk, akkor még segíthet rajta egy adag hiperimmum szérum, de az emberek rendszerint csak a következő stádiumba viszik orvoshoz a kutyájukat. A kutya halkan mindnyugodta, mint beadtam az injekciót, és a fiú gyöngéden megveregette a nyakát. – Jól van, herceg! – mondta. – Így hívod? – Hercegnek? – Aha! – megcirúgatta a fülét, mire a kutya feléje fordult, megcsóválta a hosszú farkát és gyorsan megnyalta a kezét. Vesz elmosolyodott, és amikor felnézett rám, egy pillanatra lehullott szúrtos képéről a durva maszk, és a sötéten villogó szempárban őszinte öröm ragyogott. Elfojtottam magamban egy káromkodást. Ettől csak rosszabb lett a dolog. Beleszórtam némi borkristályt egy dobozba, és átadtam neki. Olt fel vízben, és ezzel tisztít ki a szemét és az orrát. Látod, hogy a váladéktól eldugult az orra. Ha megtisztított, jobban fogja érezni magát. Szó nélkül vette át a dobozt, és szinte ugyanazzal a mozdulattal letett az asztalra három silinget és egy hat pennist. Ennyi volt az átlagos tarifa, és nekem azon nyomban elosztottak a fizetéssel kapcsolatos kételjeim. Mikor hozzam vissza? kérdezte. Habozva néztem rá egy pillanatig. Nem tehetek más, mint hogy megismétlem az injekciót, de segíthet ez bármit is? A fiú félreértette a bizalmatlanságomat. – Tudok fizetni! – tört ki. – Megszerzem a pénzt! – Nem arról van szó, Vesz. Csak gondolkodtam, hogy mikor volna megfelelő. – Be tudnád hozni csütörtökön? Gyorsan bólintott, és kiment a kutyával. Amíg az asztalt fertődlenítettem, rám tört a reménytelenség jól ismert érzése. A modern állatorvos ma közel sem találkozik annyi szopornicsász esettel, mint mi akkoriban. Egyszerűen azért, mert a legtöbb ember a lehető leghamarabb védőoltást ad a kiskutyájának. De a harmincas években csak a legszerencsésebb ebek jutottak oltáshoz. Ez az a fajta betegség, amelyet nagyon könnyű megelőzni, de szinte lehetetlen gyógyítani. A rákövetkező három hétben elképesztő változás mutatkozott Wesley Binks magánéletében. Hírheten lustakölyök volt, de most a szorgalom mint a KPV alakult. Reggelente újságkihordást meg kertásást vállalt, segítette elhajtani a jószágot az állatvására. És talán én tudtam egyedül, hogy mindezt hercegért teszi. Két-három naponta hozta el a kutyáját és fizette ki a vizit díját. Természetesen én csak a minimális összeget kértem el, a pénz nagy része más dolgokra ment el. Friss húsra, hentestől, tejre és kekszre. – Ma nagyon jól néz ki, herceg, – mondtam az egyik vizitem. – Látom, új nyakörvet és pórázt vettél neki. A fiú félinkem bólintott, aztán feltekintett rám sötét kélelő szemével. – Ja, volt valamennyit? – Most nagyjából ugyanúgy van vesz. Így szokott lenni. Sokáig nem történik semmi. – És mikor? Mikor fog kiderülni? – Egy pillanatig gondolkoztam. Talán nem fog annyit aggodalmaskodni, ha megérti a helyzetet. A következőképpen áll a dolog. Herceg akkor lesz jobban, ha el tudja kerülni a szopornica idegrendszeri szövődményeit. Azok mit? Görcsök, bénulás és egy vitustáncnak nevezett dolog, amitől rángatóznak az izmok. És ha megkapja őket? Akkor rosszak a kilátások. De nem minden kutyánál jelentkeznek. Megpróbáltam bátorítóan mosolyogni. És van valami, ami herceg javára szól. Az, hogy nem faj tiszta. A keverék kutyákban több az életerű, ami segít nekik leküzdeni a betegségeket. Végül is jó leszik, és meglehetősen eleven. Nem igaz? De elég virgonc. Hát akkor folytassuk. Beadok neki egy újabb injekciót. Három nap múlva megjelent a gyerek, és látszott az arcán, hogy fontos hírei vannak. Herceg sokkal jobban van, már száraz a szeme és az óra, és annyit teszik, mint egy disznó, léhegett izgalmába. Feltettem a kutyát az asztalra. Semmi kétség, rengeteget javult, és magam is kivettem a részem az örvendezésből. Ez nagyszerű, vesz! – mondtam, de a fejemben megszólalt a véscsengő. Ha jelentkeznek az idegrendszeri tünetek, pontosan ezt az időt választák, amikor a kutya látszólag gyógyulóban van. Optimizmust kényszerítettem magamra. Nos, akkor nem is kell többet visszajönnöd, de nagyon figyelj oda rá, és ha bármi szokatlan tapasztalsz, azonnal hozd be. A rongyos kis figura oda volt az örömtől. Szinte táncolva ment még az átjárón a kedvencével, én pedig hőn óhajtottam, hogy ne találkozzam velük soha többé. Ez péntek este volt, és hétfőre már ki is ment az eset a fejemből, miután besoroltam a jól végződött kezelések közé. Akkor jelent meg a fiú a pórázon vezetett herceggel. Az asztalnál ültem, és az adatokat vezettem be a vizit naplóba. – Mi van, Vesz? – Bedilizett. Nem vesztegettem az időt azzal, hogy átmenjek a rendelőbe. Kipattantam az asztal mögül, és lekuporodva a földre szemügyre vettem a kutyát. Először nem láttam semmit. Aztán egyszer csak észrevettem, hogy enyhén megrádul a feje. Rátettem a kezem a fejtetőre, és vártam. A tünet ismét jelentkezett. A halántékizom enyhe, de rendszeres rángása, ami törettegtem. Attól félek, hogy megkapta vesz, mondtam. De mi az? Az egyik tünet, amiről beszéltem neked. Ez az, amit vitustáncnak hívnak. Reméltem, hogy megúszszuk. A fiú hirtelen kicsinek és elveszettnek látszott, ahogy ott állt némán, az új bőrpórászt hozigálva az ujjával. Akkor a erőfeszítésébe került megszólalnia, hogy le kellett hozzá csuknia a szemét. – Meg fog halni? – Vannak kutyák, akik túlesnek rajta vesz. Képtelen voltam megmondani neki, hogy én csak egyetlen ilyen esettel találkoztam. – Tudok adni néhány tablettát, ami segíthet. Mindjárt hozom. Átadtam neki pár szem tablettát, amely az egyetlen lehetséges gyógyszer volt akkoriban. Azt sem tudtam, hogy használ-e egyáltalán, de nem tehettem semmi mást. Herceg betegsége a tankönyvek leírását utánozta a következő két hét során. Sóra kifejlődött minden tünet, amitől tartottam. A rángatózás a fejétől átterjedt a végtagjaira, aztán járás közben imbolyogni kezdett a hátsó fele. Fiatal gazdája rendszeresen behozta, én pedig végigmentem a műveleteken, egyszer, mint megpróbáltam eloszhatni a hiú reményt. A fiú makacsúl kitartott, továbbra is kihordta az újságot, és végezte a többi munkát, és ragaszkodott ahhoz, hogy fizessem, holott én nem kértem tőle pénzt. Aztán egyedül jelent meg egy délután. Nem tudtam elhozni herceget, mogyogta. Nem tud járni. Ki jönne megnézni? Beszálltunk a kocsiba. Vasárnap délután volt. Üresek voltak az utcák. A fiú bevezetett egy köves udvarra, és kinyitotta az egyik ott álló házajtaját. Amint beléptünk, szinte mestántorodtam a bűztől. A vidéki állatorvosok nem könnyen lesznek rosszul, de most éreztem, hogy forog a gyomrom. Mrs. Bing nagyon kövér volt, a piszkos ruha körbefolyta formátlan testét, amit cigarettával a szájában az asztalnál terpeszkedett. Egy képes lapot nézegetett, amely kis tisztáson feküdt előtte a mosatlan edények tornyai között. Utó pillantást vetett ránk, és amikor odabiccentett, fejébe megdezzentek a hajcsavarók. Az ablak alatti díványon elterülve nyitott szája aludt a férje, sürgőst hortyogva a levegőbe. A mosogatót, amely szintén zsíros edényekkel volt tele, undorító zöld nyák lepte be. Ruhák, újságok és más azonosíthatatlan szemét borította a padlót és minden talpalatnyi helyet. Ráadásul teljes hangerővel bömbölt a rádió. Az egyetlen tiszta és új tárgy a kutyakosara volt a sarokba. Oda mentem, és a kis állat fölé hajoltam. Herceg tehetetlenül nyúlt el a kosárba. teste csillapíthatatlan óránga tódzott. Besüppett szeme ismét gennyes volt, apatikusan merett maga elé. Vesz, mondtam, engedd meg, hogy elaltassam. Nem válaszolt, és én hiába kezdtem el a magyarázatot. Az üvöltő rádió elnyomta a hangomat. Az anyjára néztem. Lehalkíthatnám a rádiót? Kérdeztem. Megrántotta a fejét, mire a gyerek odament, és elforgatta a gombot. A beállott csöndben ismét a fiúhoz fordultam. Hiddem, nincs más megoldás. Nem hagyhatod, hogy ilyen szenvedések között múljon ki. Nem nézett rám. A kutyára szegezte kétségbe esett tekintetét, aztán felemelte a kezét, és suttogva mondta. Rendben. Kisiettem a kocsihoz a nem butalér. Ígérem, hogy nem fog fájdalmat érezni. Mondtam, miközben megtöltöttem a fecskendőt. És a kis állat valóban csak sóhajtott egyet, majd mozdulatlannám eredett, ahogy megszűnt benne a végzetes rángás. Zsebem betettem a fecskendőt. Akarod, hogy besz. Értetlenül nézett rám, de az anyja közbe szólt. Ja, vigyel csak elinnét! Nekem az első perc nem tetszett, hogy beúcsolja ide ezt a dögöt, és folytatta az olvasást. Gyorsan felemeltem a kis testet, és kimentem. Vesz utánam jött, és nézte, hogy kinyitom a csomagtartót, és gyöngéden a fekete munkaköppenyemre fektetem a herceget. Lecsuktam a tetőt, és láttam, hogy Vesz az öklével a szemét dörgöli, miközben rászkodik a teste. A vállára tettem a kezem, ő pedig zokogva hozzám dőlt egy pillanatra, és nekem az jutott eszembe, vajon sírhatott -e így valaha, mint más kisfiúk, akik számíthatnak arra, hogy van, aki megvigasztalja őket. De kisvátatva erőt vett magán, és elmaszhatolta a könnyeket piszkos arcán. Visszamész a házba, Vesz? kérdeztem. Kacsintott, és már az ismert régi kemény arckifejezéssel nézett rám. Nem én, mondta, és sarkon fordult. Nem nézett vissza, miközben én figyeltem, ahogy átvág az úton, felmászik a falon, és elindul a réten át a folyó felé. Azóta is úgy él bennem, hogy vesz, a régi életébe sétált akkor vissza. Attól fogva nem vállalt több alkalmi munkát, nem voltak többé hasznos időtöltései. Engem nem zaklatott tovább a csintevéseivel, viszont egyre súlyosabb dolgokat Pajták Pajtákat gyújtott föl, bíróság elé került lopásért, és 13 évesen már autókat fosztogatott. Végül javítóintézetbe került, és eltűnt a környékről. Senki sem tudta, mi lett vele, és az emberek elfeledkeztek róla. Csak egy valaki emlékezett rá, a körzeti rendőr. – Ó, az a Vázli Binks! – mondta nekem egyszer eltűnődve. – Nem találkoztam nála rosszabbba. Tudja, nem hinném, hogy vala is létezett volna olyan valaki, bármilyen élőlény, akivel egy fikarsznyit is törődött volna. – Tudom, mire gondol őrmester. – válaszoltam. De nincs egészen igaza. Volt egy olyan élőlény.